Lorentzak ukanen du Otxailaren logo eta bostean, bere balintzapeko askatasun eskailaren erabakia, eta ondorioz erabaki da Bretainako lagunekin, eh, Bretainian hainbat sustengu eh, martxan jartzenari behitira, jena egian, manifestaldi bat antolatzea Otxailaren hogeian, larun batez, ahatsaleko bietan, daugetarako, Euskal Ejitik, autobusak antolatuko dira, eh, araioeteko, bezperan abiatuko dira, ahatseko hamaikak gau egdei aldera. Egoera aipatzeko, aldeko erabakia eman zuen epaileak, aldiz prokuradoreak da egin zuen. Hori beraz, abenduan nukan zuen beraz eranera eh? erabakia, beraz, bede balintzabeko eskatasunan hartua izan zen, ezpimagatua izan zen, Lorentzak, kanpoan egon barzuela, be, ongi hartatua izaiteko, aldiz, besi eh? prokuradoreak, fiskalak, beraz, dei egin zuen, eta da egin beraz, burutu zen, orta jilaren hamalauan. Eta horrein, emango godi gute, eman godiote, e, era bakia, beraz, otxailaren hogeita bortan, hilabete buruan. Garen dugu ere, e, zutela dutela, biziki fitet jatatzen bere kasoek. bere egoera, kronerit asunadu, bera egoera, naiko txartzen dela azken aste hilabete hobetan, eta bi aldiz urgenziaz, ospitalizatua izan zela jenexen abenduan. Mm -hmm. Jurtzuki hori galetu nahi niztun, bere berri izateko parada ukan duzue, segitzen du minekin eta gaizki. Ba bere goera ezta ez taldatue, eh, onzoa beosasun egoak ez du ez du aldaketarik eh, ospitaizatuaa izan da bendu hand idaste batzue, eh, denbora gutxi pastu da, oh beraz bere presondegian da, eh, badu segipian bat presogian la ere. Baina uh, egipikatzen dut ez dutekonduta nahitzen berregoera eta berregoera txartzen dela beraz uh, erabaki bat otxai garen hogeita bustean uh, nahiko jonda. da. Bon, zertan dira be erabakiak e, be nahiko ezkoxak, eh, azken hilabetetan uh, izan dira, erabaki guziak ezkoxak izan dira. Hoinu no, izan da Iñaki López de Bergararena eman dutena eta uh, beraz ez diote honartu. Betiko argudio politikoak erabiltzen dituz doziak hona du. Restondegian, konportamendu hona du, ez dena hona, bainana, etari lotua da, eta ez ditu ahmak itzultzen, eta ondorioz, behitz, etan sartzeko ahiskua bada, ez, residib ahiskua bat bada, beraz, gira betiko argumentazio politikoetan, eta ez, juridikoetan, eta orain arte, ez, balintzapeko guztiak ukatu dituzte argumentazioiak erabiriz. Frantiako Jurustizia Ministro aldatu berri da, zeirakurketa egiten duzu ebere aldaketaz. Bon, lehenik, bat, garen, uh, lehen irakurketa bat, du bijaren mandatua da genoa gaiten den, inguruan, bon, egia da, ez, hainitz beretaz mintzatu gideela, bon, deklarazio bat egin zuela presoen horro biketaren uh, aldekoa u uh, dauntan, bainan, konkretuki, praktikoki. Horain, bada, ministro behi bat, bon, iduriz, naiko, ez, ministro behirizia, dozeta, naiko idekia laketa bat zuen zata, ikusiko, gero, ezan dugun bezala, eh, da gobernamendu osoaren erabaki bat, erabaki politiko bat hartu bat dute, eh, euskal inguruan, eta ondorioz, bezpiro dugu, eh, gusigituko dugu gobernamendua eta ministro behi hori interpelatzen, laketak, eh, izaiteko albe zainfite, eta lehen pausugisa, presoen gaiat joxatu bat dutela gendabizik.